És dimecres 25 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell repassarem el més destacat de la sessió plenària corresponent al mes de setembre. També us explicarem que mor als 88 anys l'artista palafrugellenc Josep Puig. La informació comarcal destacada ens portarà a explicar que Palamós impulsa el projecte del futur camí de ronda que tindrà un traçat de 3.400 metres de recorregut. I acabarem aquest informatiu d'avui parlant d'educació i és que des de l'àrea d'educació fan una crida perquè els voluntaris s'apuntin al projecte Xerrem per tal d'ensenyar als nous vinguts la nostra llengua a través de classes pràctiques de practicar el català. Comencem aquest informatiu d'avui, dimecres 25 de setembre i ho farem primer de tot doncs repassant allò més interessant que ens va deixar la sessió plenària corresponent al mes de setembre que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Palafrugell. primer de tot posarem la mirada en les tres mocions que hi havia ahir a la sessió plenària la part final abans del precs i preguntes la primera era la de suport a la tercera vaga pel clima del 27 de setembre i per l'emergència climàtica en aquesta ocasió aquesta moció va ser aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana, Som gent del Poble i Junts per Catalunya, també amb el vot favorable del Partit Socialista de Catalunya, tot i que va posar-hi forces objeccions, sobretot perquè no va poder participar de la redacció del text, i va quedar amb una abstenció del grup de Ciutadans que va diferir en alguns punts d'aquesta moció, perquè no veien clar el tema de donar suport a una vaga. La segona de les mocions era la presentada pel Partit Socialista contra la precarietat salarial i a favor dels plans d'igualtat a les empreses. També hi va haver un intens debat en aquesta segona moció que finalment doncs, va quedar sobre la taula, per tant no es va votar i és que tots els grups doncs, van acordar que la millor manera era intentar treballar de forma conjunta per arribar a un consens i per tal doncs, de presentar una moció eh, a nivell institucional eh, a favor d'aquests doncs, plans d'igualtats a les empreses i contra la precarietat salarial. I per últim, la que va portar doncs, més discrepàncies i que finalment va ser tombada va ser la implementació la implantació del transport públic al municipi de Palafrugell una moció presentada també pel grup socialista i per aquest motiu a continuació ens posarem en contacte amb en Juli Fernández cap de l'oposició i portaveu del Partit Socialista de Palafrugell Bon dia Juli Molt oh, bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada i com d va crear una miqueta de, de debat. Vosaltres doncs proposàveu que l'equip de govern proposés ja doncs, tingués en compte pels propers pressupostos una partida per intentar donc implementar el transport públic de cara a l'any que ve i l'equip de govern doncs es va mostrar mm, a contrari a aquesta decisió. Eh, Explique'ns una imiqueta. Quin eren les bases per les quals vosaltres des del grup civilista proposés doncs aquesta, aquesta moció? Home, nosaltres perquè tenem que Palavril està crescut els últims anys, que cada vegada el poble és, hi ha més distàncies entre els diferents espais del municipi i els espais d'interès general, i perquè si abans, del, en aquest plenari, un punt abans hagin aprovat una moció a favor de la, diguéssim, de l'emergència per a favor de la sostenibilitat i per a favor de la mobilitat doncs una manera d'intentar lluitar contra el canvi climàtic i ja és també afavorir la mobilitat sostenible i és obvi que un poble com Parla Fugil, que en aquell moment tenim més de 25 habitants i que ha una gran dispersió de població doncs requereix un doncs, públic públic o sigui més enllà de les propostes que fa el govern, que ha posat en marxa l'any passat, va posar aquest marxa de, de, del taxi a domicili, que en sis mesos va tenir 160 usuaris, i ara el que diu d'intentar posar un transport eh, per la gent gran, nosaltres parlem d'un transport públic urbà, que dongui una cobertura, de que cada mitja hora el ciutadà sàpiga que per davant de les parades passa un, un, es, un element públic que pot exportar des del geriàtric fins a la bàsica de salut des del geriàtric fins a, el, a les escoles des del pi fins a la zona del, de la punxa d'alguna manera anem més enllà del que ells proposen la sorpresa nostra és que malgrat que dos, dos dels, dels, dels membres de l'equip de govern dos dels, dels partits que estan donant suport a Esquerra Republicana en els seus programes electorals tots parlàvem de transport públic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 Pensem que no val dir, ja va haver-hi una experiència l'any 2000 perquè jo no era una experiència estudiada i analitzada i la el que he dit, escolti, en el pressupost del 2020 vostès comença a plantejar la partida per analitzar la viabilitat, jo en el 2017, en el pressupost, com vaig, com vaig fer l'emoció, hi havia 20.000 euros per començar a fer un estudi. Uh -huh. de D'un ridículós. Aquests 20.000 euros se'ls van gastar a altres coses i l'estudi no es va fer.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 des del, des del govern sembla que una cosa es l'altra per vosaltres tot eh, es pot treballar i es pot parlar no? és que l'actual la, la, la pla de mobilitat que ja està aprovat que va ser d'un procés de participació ja contemplava la de la instal·lació d'un tràpid públic aquí si el que hi hagi un pla de mobilitat en un municipi com Palau de que, que un pla no contempli estudiar la implantació d'un tràpid públic que, és que és obvi però nosaltres totes les dues coses són compatibles entre altres coses, perquè el mateix alcalde va dir, bueno, ara el cap de la policia que està de vacances ha de tornat i, i faran convocarà el pla de mobilitat per mirar si això és viable o no. Bueno, escolti, doncs, han tingut dos anys per mirar si això és viable o no. És que jo el 2016 vaig deixar 20.000 euros precisament per fer això. I per què s'ho van encarregar amb altres coses i no varen començar a encarregar l'estudi permanent per veure si realment és primer... M -m viable ha de ser viable socialment i mediambientalment, no econòmicament. Un transport públic mai és, mai és viable econòmicament. Si algú pensa que muntarem una transport pública per a ell i tenen beneficis, s'equivoca. Ja sé que això li pot costar a l'Ajuntament aproximadament 60 milers a l'any, però bueno, escolta, amb un pressupost de 35 milions d'euros no podem assumir 60 per poder posar en marxa un transport públic que doni a sortir d'aquestes necessitats. Jo penso que sí, és tema de prioritats. Mm -hmm. de, de fet, comentaves no? la, la, la possibilitat doncs, que aquest transport públic fos anés a càrrec de, de, de 3, no? de 300, com seria la Generalitat,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 Uh -huh. Juli, per últim, ara que doncs, la moció va quedar doncs, no, no es va aprovar per els vots en contra doncs, de l'equip de govern, vosaltres continueu insistint amb aquest fet si el govern no, no s'hi posa? Sí, jo començava a insistir perquè entenem que és una necessitat i, i nosaltres, a més, li vaig dir al escolta, si tens dubtes fes una consulta a la ciutadania, si volen el transport públic ells que són tan defesos de les consultes que ho facin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 Uh, com sempre, els micròfons de Ràdio Palafrugell doncs, uh, també estan oberts pel Partit Socialista per comentar doncs, les novetats de, de, i el dia a dia de, de Palafrugell. Moltes gràcies per atendre la, la nostra trucada i fins aviat. Molt bé, m'hi gràcies. Agraïm a Juli Fernández la seva presència en aquest informatiu d'avui dimecres i a continuació ens explicarem el per què va dinar no el govern de Palafrugell aquesta moció presentada per el Partit Socialista Socialista del nostre municipi malgrat dir no al transport públic a Palafrugell, doncs hem de dir que sí que es mostraven partidari a estudiar solucions sense que aquestes suposin una gran despesa per al Consistori ho explicava així ahir Josep Piferrer durant la sessió plenària Aprovar una moció que ens comprometi a posar un bus amb uns números astronòmics de calés per al 2020 no el farem, no el farem Ara, estudiar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 El més insostenible de tots és un bus sense ningú que, que, que, que s'estigui bellugat. D'altra banda, també doncs, la Roser Massagué, regidora de Benestar Social, va doncs, voler explicar una cosa que s'està estudiant ara per posar en els pressupostos del 2020 i és doncs ampliar les hores de servei del porta a porta que actualment ja funciona a Palafrugell. Estan treballant el pressupost 2020 per ampliar la necessitat horària del transport porta a porta. Aquest transport és, com deia l'alcalde, a demanda la manda, no? Uh, Vine a buscar i m'aportes a l'Ajuntament o m'aportes al CAP. Mm, estan treballant per ampliar aquest horari. Aquest transport ja s'utilitza, ja però sí que veiem que hi ha un, algun horari, tenim demanda d'un nou horari que no, que no actualment no... no porta cap i eh, estem treballant amb, amb l'empresa que porta aquest transport i les possibilitats del contracte que sí que dona possibilitat d'ampliar aquest horari. De nou, Josep Piferrer també va voler destacar que amb el cap de la policia local volen repensar el pla de mobilitat amb l'objectiu de reduir el trànsit de vehicles de motor, un repensament del pla de mobilitat, al qual també obria la porta a que hi participés el Partit Socialista de Palafrugell.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 Doncs aquestes declaracions i tot el ple les el podeu recuperar a la nostra pàgina web en aquesta notícia al voltant del, del no al transport públic a Palafrugell per part del govern. Doncs podeu recuperar aquesta sessió plenària de pràcticament 3 hores al final d'aquesta notícia que trobareu a radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu d'avui dimecres i canviem radicalment de tema i passem a comentar doncs una notícia que ens és trista i és que hem d'explicar la mort als 88 anys d'edat de l'artista palafrugellenc Josep Puig i Clausell. El polifacètic artista va morir ahir a l'edat de 88 anys i després de que fa uns dies ingressés a l'hospital de Palamós a causa d'un Josep Puig, a més a més, es dona la circumstància que va rebre el passat mes de juliol el diploma al mèrit ciutadà. Entre d'altres disciplines, doncs era molt conegut per la seva faceta com a pintor, cartellista, també Rossaire i, d'altra banda, doncs, també era un personatge molt crític amb l'actualitat de Palafrugell. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, també ha volgut doncs, donar el seu missatge recordant la figura de l'artista palafrugellenga, el qual ha definit com un artista amb lletres majúscules i que la vida de Palafrugell no s'entendria sense la vida de Josep Puig. Hi ha una cosa que em, que em fa, molta, fa molta pena, tant, tant, tant com a arcalde, però és que aquí no sé separar la meva visió d'arcalde amb, amb, amb, amb la meva visió personal d'amistat i de molt bona relació amb el mestre, perquè per mi sempre li vaig dir el dia que li vam donar el mèrit ciutadà, que per, per, no solament per mi, sinó per molt de mala a la Fruigell, ha sigut un mestre. La pèrdua d'en Josep Puig ha sigut un, un, una pèrdua molt important, sobretot sobretot per això, no? perquè t'en dones compte de la repercussió que ha tingut no?, a Palafrugell en els últims eh, 60 anys segur, segur, segur que Palafrugell no seria igual sense en Josep Puig. Eh? En Josep Puig era, era, era un personatge, eh, un artista amb, amb, amb lletres majúscules que ho tocava tot, que, es, que, es, que, es, que et ficava en tot i que sempre que que, que, que, que muntava alguna cosa, eh, que muntava de les moltes coses que havia muntat ell, eh, ell només tenia la visió de fer-ho, de fer-ho per Palafrugell mai amb un, amb un guany personal eh, sempre amb el cor obert i sempre, perdona, amb el seu caràcter eh, perquè en Josep sempre anava acompanyat del seu caràcter però eh, eh, amb, amb ell no hi havia res que li fes més il·lusió d'haver vist aquesta transformació que ha fet Palafrugell amb gent com ell però sobretot amb ell eh? i no estem parlant d'una persona que durant uns anys ja ha pogut fer i t'ha dir que la vida de Palafrugell l'impacte de Palafrugell la petxada de Palafrugell d'en de, de Josep Puig és una petjada de, de, de, de, de, de, de 60 anys, eh? 60 anys fent coses dintre de Palafrugell, home, fa que Palafrugell plori avui per la pèrdua d'en Josep Puig, eh? i plori avui com a poble, i, i són molts de Palafrugellans que plorem avui la seva pèrdua. Avui doncs hem de lamentar aquesta notícia i nosaltres a la pàgina web doncs, podeu trobar aquesta informació i també trobareu la darrera entrevista que va concedir en aquests estudis en aquesta casa amb en Rafael Corbí, una entrevista que podreu recuperar en aquesta notícia que trobareu a radiopalafrugell.cat moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres i ho farem per parlar de Palamós i és que l'Ajuntament vol fer un gran camí de ronda totalment connectat hi amb més de 3.400 metres de recorregut amb l'objectiu de generar sinergies entre els diferents sectors del municipi i oferir i potenciar una oferta de turisme mediambiental. Aquest és l'objectiu del projecte que s'ha posat a exposició pública després de tenir l'aprovació inicial del consistori. A més, i en aquesta exposició també s'inclou un altre projecte que preveu l'extracció de flora exòctica o invasora i els treballs forestals al llarg de itinerari previst. S'està davant d'un projecte de mandat que és ambiciós pel que fa referència a a la intervenció amb un cost que supera el milió d'euros i que es vol començar al llarg de l'any 2020. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explica que aquest projecte va començar durant el mandat passat, lligat amb la reordenació de la platja del Castell. Ara i un cop redactat es treballa perquè la població i els visitants puguin desplaçar-se arran de mar, entre el nucli i Castell, una cosa que representarà connectar espais com ara el de la platja gran amb Cala Margarida, La Fosca, o Castell. Amb aquest projecte redactat i ja en exposició pública es fa un pas més en aquesta idea d'unir el nucli de Palamós amb Castell i reforçar així totes les seves potencialitat potencialitats com destacar Lluís Puig. El projecte a la pràctica representa fer de nou aquest tram del camí de, de ronda perquè se li donarà la unitat i continuïtat que ara no té i s'ordenarà tot buscant les seves potencialitats, com ara la construcció de diversos miradors repartits al llarg del recorregut. S'està davant de gairebé, com dèiem, 3.400 metres de recorregut, dels quals més de 400 seran camins de nova creació i la resta són transformats els existents que es refan i es relliguen entre si. Ara hi ha trams inconexos i no sempre accessibles per a tothom i l'objectiu és generar un itinerari continu. A més a més hi haurà passeres i ponts per facilitar aquestes connexions i també una xarxa de miradors al llarg de tot el recorregut entre les Pites i Castell. També d'aquesta manera es resolen els accessos i la connexió entre el camí de ronda, el nucli urbà i les urbanitzacions de l'entorn. El pressupost que, com dèiem, supera el milió d'euros es finança amb els fons FEDER de la Unió Europea, els plans de foment del turisme de la Generalitat de Catalunya i l'aportació de l'Ajuntament Palamuzi. Els projectes estaran en exposició pública durant 30 dies. Canviem ara radicalment de tema, seguim però parlant d'aspectes relacionats amb el municipi i oferem ara doncs per recuperar una conversa que vam mantenir dilluns a l'hora del peix fregit amb el Centre Municipal d'Educació i és que doncs estan buscant voluntaris pel projecte Charrem, un projecte que impulsa la coordinadora d'associacions per la llengua i que com us diem dilluns en van parlar amb la Coral Cot. Si voleu saber més detalls d'aquest projecte Charrem, a continuació us oferim aquesta conversa que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 Això és una, una proposta que ens va fer la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua, eh, i nosaltres hi col·laborem, treballem conjuntament, perquè ens va semblar molt bona proposta. No? Eh, paradoxalment, hi ha persones nouvingudes que, o per les seves relacions limitades, o perquè al carrer la gent els hi parla en castellà, doncs necessiten més espais on, on practicar-lo.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 els grups més o menys, quantes persones estariem parlant? De 4 a 5 persones. Uh -huh. sí, interessa que siguin re, grups reduïts perquè així si, ens tothom pugui parlar, eh? És un voluntari i un col·laborador i eh, 4 o 5 xarraides entre cometes, eh? que és com anomenem en aquests aprenents de català. Mhm. Uh -huh. De fet,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 i dir-los que és una experiència penso que és gratificant uh -huh. per qui no ho hagi fet mai perquè, bueno, el Rosé ha el carinyo, que diuen en castellà uh -huh. no? uh, l'oportunitat d'interactuar amb persones vingudes d'altres llocs amb qui potser no, no has tingut contacte t'ajuda a veure les coses d'una altra manera es trenquen barreres prejudicis, uh -huh. estereotips, tant per una banda com per l'altra, de vegades, eh? Hi ha sorpreses, petites sorpreses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 vosaltres. I amb aquesta informació relacionada amb aquest projecte Xerrem de l'àrea d'educació, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres, centrat sobretot en el que va passar en la sessió plenària final d'ahir dimarts, una sessió plenària que us recordem que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat, així com també us podeu assabentar de tot el que passa a la nostra vila a l'instant. També us convidem a que activeu les alertes per tal que aquestes informacions que anem actualitzant a la nostra pàgina web doncs, us arribin directament al vostre dispositiu mòbil. Nosaltres ens retrobem demà, que passeu una molt bona jornada.